بسم الله الرحمن الرحیم بابن فی الولائی ولا فدریق اسم رازی یو تولا دعی طاقت وئی نا دبیل ایتنا مشتق تے پر مانا دعی اختیارات سرا شدہ زادی دو جن اچاتک کما ولا, ولا حدیل شویوی اولام ازاد کو مدغا ازاد شوی غلام تا موطق کو ازادون کی تا موطق کوئی ندی موطق اولا موطق دیو بلسرا یو اتصال راولو ندکت راولو پازاد اولو سرا دوی ما ولا دا اسلام دا چیو کسل چا پلاس مسلمان شیئن او دریم اولا ده معالات تاجیوچات رسوک عقدو کی او لوزو سروو کی اولا او ده اطاقت ماتبرد بل اتفاق چکلا یو انسان چاله ازاد کی او دغه غموطق مرشو کدا غو رسخ پلو زامن بچیخو تکدا کنو ده میراس حق ده معاقق ریگر چا اختلاف نشد والله د اسلام پ جمهور نه د متبر بعض ته ک قالي ل برا نهي صحی د بد موصب مر بدزی صحي الله چې وي کچرته یو مسلمان چا را مسلمان کی دغه مسلم نو مسللم چې مړ خپل واریسانې نو د د میراپ د مسلمان اخ چې چا ازاد مسلمان کړی دی چې مهور پنې درې معله د معالات ته پهې احاب قیل دی د ور پنېیر چې څوک د چا سر روورې جوړه کې چې دواړو به بل سره تعلو کې رورولی ووي ق وړه شما مطب زما میرا وړی او که تمړ شوي زې میرا وړمه دا ولاد احناو فنیز معتبر دو دا نور ایمو فنیز دا ای معتبر تنانچه مستنیب دری ابواب زفرلی بابون فی ولاد لداب ولاد ایتا قرس لگی بابون فی الرجل يسلم علای دی رجل دا دا ولاد ایتا قرس لگی او منز کدو بابون افریده بابون نسخی مراسی لقبی الرحم دا د مولا المعالات سره نشه دی باب کی د مصنيف کم حدی د ذکر کړه له حدیث د اشير رضي الله تعالى دا حدیث په تفصيلا نور است راځي باب او بير مکاتب اضافه قتل مکاتب توږي حدیث حاصل لري چې اومل مؤمنين رضي الله تعالى اراده وکړه چې واخلي اوینزا چیده اینو بری رو چه ازاده کی ایل <سؤال> را اوینزی مالیکان اوی چه منگا خرسو او ای عیشی فتابان دی دا وینزا خوبا شرط بان دی چه دی والا بزمون دپاره این که دام برایشو نمیدرس بے زمون گید نظی کرکل اعیشی رزیلتانها رسول اللہ سلام تر دی خبری نبی علی اسلام امان دینکی تازر ادا ک ولات ذن لی من اعتقد او چا ده 파ره چې سوق او ازادي او چې ازادي تا وکړه نو ولا به صاحق درغه مالکانو نگر دې کې مساله ثابت شو چې ولال من اعتقاد لیکن دل مشکل دره څنګه هرکو شرط له غولې او نبي رسول الله عليه سير جل تنهاتو ويل او دي شرط سره و حلن کې دغه شرط له غول خو جایز نه دي فننټي ابن ماجه کې حديثه تفصيلا چې نبي عليه السلام دا غي نور استفاضي او سخت زورنه ور فدیال <سؤال> باذ جماع بال اقوام یشتریتون الشروط لا في کتابنا اوه्याने بهر السلاموی چی چاچی او شرط لګو دا الله په کتاب کې نه ای هغه باطل نه اگر چی سل شرط او شرط د الله حق فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم ده نو خیر ده شرط دی ولګی جواب ده غیدارې چې دا خبرونه به السلام زجرن کړو دا خلقو زورنۍ نه پاره کوي هغه ته یوسړی ته وې هغه ته دا, دا کار. کار کو او یې دی وژن ويته یې وژن کو زه دلته موږ خبره wala da gacha da jisuk ti si urki aw ta sarub da nehmato ji nabi thi ji chawarkde na ga mushtari re ta walida nehmate aw kla mana sadite azadine sib دې حدیث معنی ته ول سوچ کړی مې حدیث مقصد ځان پوښی کړی دې حدیث کې چې کوم مسله ده هغه مسله ځان پوښی کړی او بیا په دې خبره ځان پوښی کړی آیا دا مسله ادیبانی څوک قائل یو کائنه صحابه و کې ای موت حدیث مانه خدانا ریاب ابن فرزه پا ني کا کړو دي دوستان سره تغينم امي وا علم انت ما مروا راي او دي قول نظر دري علاکان هندي رياب اغينا دري بچوشو علاکان سمات امهم نو ديودا مور چوانم وديه لکانو په حيات کې فور سوهاري باه او ولا امواليها وديه لکانو په میراث کې وېست د غمور ان ندې چې او د دې د اذات پرې شو اولامانو چې کوم عصبۃ بنیھا عصباد بچو د دغی زنانا يريد کی جهدا سبیت نه متائن کلا سقی سم عصبیت ممکن د چترو ممکن د چتر زویو اور در علکانو عصبت دیو ذ وی کی نو دو وستل دی پی، ایندیش شام تا دو جیده کانمو سلاره دادا ومرنزا دورده بلتربت شام کی یو با لگی دلیوان تواعون اگه تبیع تواعون ایمواز باندی مشورو او پا دی ډیر کردیر صحابه کرام او طابقین مفاتشوی دا لگ کانم پاکی مرشو فماتو تا ستریو نو امروشو عمرو میلاد منشو پادیش نارای عمرو میلاد په માતા مولا لہ او پداش حال کی چمړو یو مولا آزاد کړي شو علماء لهاد د بنانا او پریحو هغه غلام حال نظام د پاره توما ته حاله أذل تطراقي ماذي حال وكشيل ابو دي قد قد كل لفظنوي كل تقدينوي بن العاص دغه لکان چې ژوندیو لاملن نو نو په دغه وخت کې د دې ذنانا یو غلامو چې هغه ماړو او غن مال <سؤال> پاتیشو دا د پوځي په خبره لکان فخاسمحو اخوتو ما جګړه جوړ کړل <سؤال> نامرن لاسره او رونو دا دی زنانا اختلاف واقیش پا دیشن سرا چی دا دی زنانا اغرونوی چی دا زمونگ خورو امونگ دا دی عاصابی لی هازا غلام چی ازاد شویده دا مال اوالا زمال دا اوامر ابن العاصر جللہو انه هو چې او غوي چې دا او عصبه ذومه او دا علماء چې مړو دا په ژوند کې مړو میراث هغه ترا غلو دا غا سبا ذومان غونه ما ترا زلائق بود کې گئی ما بودواله دې خښینلې ما دې چې ګران نو وخاف په دغسر او توغدي دې حدیثونو کې ګران زی دي دا دیونه کوم ګراندی تاسو دا دعوه باندې پوه شئ کې ذراوړو مرهمه هتاور جاوه کله چا غات تبوسنه وکړنو مره ده هوي شي رسول الله سلام پرمایلني ما عارض الوالد او ما عارض الولد او الولد قوول يعتبته هغه څه حاصل کی بچې خپلاره عامر اندرا ولاد یا ولنده اصحاب د پاروی من کان سوکتی هر سوکتی خدای دا غدا اصحاب حق خبره شو چې دلته د میراث یا څلکلونو ولاد هتل کړو څلکلایو پنځو څلکلو کنه او د بچو اصحاب سوکو جا شو قال لا يفقد بل هو كتاب انه يقر بار يرسل اباكي شاهد دم الرحمن ين يفو د زيد بن ثابت رضي الله عنه هو رجل اخر بل تله رشيد وليك لشكران وركش نبي صلى الله عليه وسلم امر بن ناس حق وشوا لكن بل ربت د جنان جي کمرون ابدي في صلى رزينو اگر جي فلل اولك شيء ونكلا او غني بادش پولماز تخلیفہ کلاشی و خلیفہ کلاشی و عبد او دا غد ترابن دا مدینی گورنری و امیری حیشام ابن اسمایل ای اسمایل ابن حیشام تاوالشو نفر پاہم ایلام دل ملک دو کیس دغا امیر ترہوڑےو امیر چکل با کیس ننظر وقللو شپری خدا ومر پیس دلدہ ناغ نو الملک تاریفر کو عبدالملک چې کله کې توګه ته هم بيپو شو ناغرا یور کها زمين القزاې چې ما كنت اورا ما كنت کې مارا غره باز وي ما زائب باز وي ما مو سولره باز وي ما نه پي کما زاید شي ما نه دا دا دا رپی صلی الله علیه و سلم چې ما ده دي ګومان کوله زمام د قصیرا چې دا پی تر صحیح شو او کناپیه شنوانه وداي دا پی صلاح غدا چې زمام پری باندې ګومان نو را ایدا نن دا خو چون کې عمر رضی الله تعالی او کډيدا په زمام را اید نام د خدا په پی سره برحال زتم فقال نبی کتے عمر بن الخطاب پیسلی ربتن پارا اکلا پخد وماری امن خطاب دارا وایت تو نور کتابوں کی تفسیران دے اور اس دم موسید د ازرال جمد پارا پیسلی ربتن پارا پیسلی ربتن پخد خطاب کم اکڑو جاری و ساتھ تلا نه نمالومی دا ماں نا پیا نرے کم مانے دے کھانو ماں پانا نه پی لتا مون پد پی سلام نیو تر دې وخت پوري دا خود دې ترجمه شو او مقصد شو شاید کی تاسو پریماغو کې اوس مسله دا نه نه خدا خبره معلوم شو چې دا دا په میراث یو ډېر کې او څه او پدې کې پټول شرکت کولې شي حالان بل حدیث کې راځي د پیغمبر علی السلام حدیث ته ال ولول لحمتن کلهمت النسب دایو سلسله نه سبغه نکي لا يو با ولا يو نه د اخر څه ول شي او نه دې کې شرکت د دې د موارث شي بلکه مطلب دا چې کایو موثق مرشو او دا رسو کوارسان نو پن چې چا ذات کړي دابا داږي نور پری کې سو شریک بني کدا نو نبعد اقرب اتبه دا پاره وي نور د ټول وارسان شریکو چې دا پاره وي اقرب الورثه اقرب الورثه دا پاره جرا اقرب العتبہ اقرب العتبہ خو نور ورضان مودب کی شریک نه لیکر څنګه دې میراث ترکه قانون دی پاکي ټول وارثان په خاص ترتیب شرکت همدغه حدیثینه خلاف شو چنه چې ايمه اربعاو کې پدې چار کول نه کوله البت یزئی پرویت امام احمد نه نقل حضرت دلایل نهونه نقل قل 30 دان دي نه په بنل دي چې ان سيتي مون عمرو بن شعيب په همدغه حديث چې خلق په عمرو بن شعيب انا بيه ان روایت باندې دې دې حديث توج نه ډېر تهمت الپان دي بغيتي قال ابو داوود او رويان ابي بكر او عمر او عثمان خلاف هذا الحديث چې دا ابو بكر او عمر او عثمان علي حديث خلاف فيه سری راغلي دا حديث سينماليبي الوتى طالب بن ابي طالب نداتي مثلا نقل جمهور ده پارا درين اغه حديث سي هر ال ولا و رحمت او دغسی حدیثی چیزی اولاو لی من اعتقی لی من کی حسر الفاظ دی صرف ده اغشت جا ده پاردیشی چاسه کلی ایتتت طول وارا سیبکنری شرک کلی نو ده حدیثیوں با جواب داشوی سیدلان حدیث سندا یا مطنان زعیب نرسا بعضی اولماو دیکی ستاویلم کلده چی اصلا کی دغه کې یو د مال خبره ده د ریباو خبره او دویم د دغی والا خبره ده فیصله د عمر تعلق د غمالو له ساتیدو له والا سره له ساتي خدای دې زوی وندي کی طويل چې ما دې کې دګو هیری مهله د بازي تقاریر نورم السلام داد چې والا کې ارث درازي سنتی داغ مشہور حدیث کی ہاں وہ باب چرادی ہمارا ہے باب انکر رجل يسلم على يد رجل جو صله اسلام رلی پلاس تبل چڑی باندې نو آیا دغه نو مسلم چوپادشي دغه میراث په د قدیم اسلام د پاره یو کنه وای مساله مختص اوریدل چې جمهور وینا سو کوي ها ابراہیم نخیی سعیدن المصحیب عمر بن عبداللہ دی حدیث نم دا معلومی گی تمیمی داری حدیث تے اشتویل اید اللہ او دا مستنیب استاد چیزید ابن مخالد دی موحب رمالی ری او اچی این تمیمان قار یا رسولا ما سنن توسر طریقات پیر رجل پاسلی کی اسلام رلی پلاس بل مسلمانان مسلمانانا قال <سؤال> ان هو اول الناس دغه سلام مسلمان ډیر لایخ د خلقونه په جننه ده په مرغد ده منداه په کې رت دلی شو پیغمبر ابراہیم نه خیر سید ابن مصعب جمهور جواب ورک یو جواب دا ده حدیث منسوخ ده علاوه خبره ده چې کلا طریقات تقسیم میراث هغه اسلامو فقط نسب نه راغ و مسلمان ب دبل مسلمان نه میرات وو او چې کله الله جلله شنو میرات راوللیږ اوهیې په نه سب باې مطایین شو نه دا خو کمم منصوروف او دویم جواب دا دی چې دا ه سدن ضب تی ځکه بې کې او را د بدلهزی زبو اومر دا ځي او بند راویر عبدالعبنی موحب دا غیر معروف تے مجھول دی او دا حدیث وعیب قابل لفار دین سیدلال اوالا حتازو جزدک با چاہخاز ہونتے کی مانوی حکم دے ظمن ده دي تواځي دي چې بيته ولا نه نه سره منکلو هي بي دي ولي د زګه چې ولا یو امري مانوي دي دا, دا حقوق له تعلق سره او بي جوقيقي دا پزوات او ايانو باندي واقع دي علاوه بر چې جوقيقي پزوات او ايانو اور راز اوصاف او حقوق باندې بیان نوا دې زمانه کې لري کې سمځایلشته حقوق مجرد او بعد حقوق و فراق تام صدا لیکن ظاهر د حدیث سندین منا معلوم شو او دلیل ولا اغه مشهور حدیثه دی چې لا يباع ولا يورث منا ترا باب دې په بیان دې منځ کې چې چر وې بیا منشي استهلال اصل ماندا رفع الصوت ان درويته الهلا د میش لري دلو په وخت کې داخله کمی چې وې او خاص کر دروجي د اخترون نه ماشوې اغد او بان د رینا مشم چیر پردیش پټیم کې کم اواز کې هم اطلاق شد ربحو صوتي سبي اندل ولادت دوهونو کې مناسبت واځه ده اول مش پوری دیشي نو خلق دعوه او چې بچه اولاً وخي دنيات روي د غواث علي تلاو پرمهر چې کله چغه وای ما شما ور رسنه د هغه میراث نمی ران دا پارا دا حناپ و شوافی و پنید بندی و جیدان دا اثار الحیات کافی دید. چه ایو مولود که دا جوان اثار راشی لکه آواز پرتک اولیشو. نبس دا دبل نمی راز بیشی و کده دیوشی را نقلشی و اندون خلقم کمی راز که مراز که کما شوم دا چې را پیدا ژوند دی مور امړه دا مور میراث دي ما شوم ترازی بیرته نبل سو کومه میراث ورته ترقبي وملکی او حنامیری حضرت وي جنب کا تینره بلکی لابودی من الارداهم شما شوم لته ور پښور حدیث مستدل دا نه کو شو او بله مسله د المولود مودو نوپه کې هم دا خبره کاپی د په جمهورو باندې چې دا معشوم اوازو کې په کې اثار د خللاته ایمامتد ص شهوي دی شوو تذورت په ک نه شته د به اناءلله کې تاب او ج ک راشي بابو نقه میراث علاکبه میراث جرحم دا غباب دی چې تازه ویل <سؤال> شو چې دې کې د عقد د مولا الموالات مخره دا یو کذبل چا سروروري وکی آیا دا کيو که سیمرشه بل نه میراث لويش کنه شریش جمهور ویلا امام سي بوئ ها چرانه جو مصنف چې کمه ترجمه الباب وازه کړی دین هغه جمهور د مطلب معافسته کی نسخه د میراث ول عقد دا نسخه پاته شو دا, دا. رحي. رحي. رحي. نسب سره ادي ايات ذکر کړې د عبد الله ابن اباد څخه دغه حواله او اي ولذینا عقد ايمانکم د ايات کې د مولل او اا کسان عقدت شوړه شودي قزمون سدغو سرولو نورکی داغوتنی ایسا کان رجل ہو بیو سره ایو حالی کو نبال سره بیوز کڑو ندیو کمیز که بس نصب نو نیوب در بلن میراسلو ننسخ خکلو دیل را ای قوضا لا لا انفال سره ای انفاجه اولا خامی بازم اولا ای بازم اغی منسوخ ندخل <تصفيق> عبد الله من نعبات ندخل ماكي خبره دخل لك تفسيل ندخل عبد الله من نعبات نحن روايته قل على طلاقي والذي ايمانكم فاتوم نصيبكم قال كان المهاجرون هو مهاجر كلشلال مدنية تورس الانصار دي هو مراسور قوله انصار لرخ دي هو مراسورو دون ذي رحمه بغير در اقيا رحمه ددهنا احادی نّوز لین Pon cùng ه اما ن التصویم <سؤال> مvioeday نام火 ستر دیو اولی با مؤکد ایت ستر�데、「نهایتätter یوز انجاره اعلی پر عشدرت من عشادت و عشدت salaries ضرور هذه التاخل، اخوات ق Niss Oxford زبان نشطر نمج اور یو ضمیر دا پایل بل ضمیر د مفحوض ضمیر د پایل راجی ری دی آیت تا چولی کل انجالنا موائی او ضمیر د مفحوض راجی ری غیات تا چوللزین آقدت ایمانو کوئی گئی؟ نمانه مریسی اوکی نسخت ها نسخکلو دی آیت تا چولی کل انجالنا ری ها, ها آغیات لرا چوللزین آقدت ایمانو. دښو د تولدین عاقره نا ځان له کلام ده هغه دتی عبد الله ابن ام باز د خبره علم تذكار کوي صلی الله د آیات منسوخ ده او سری باغ له میراث کې په نورو مور کې منسوخ نه وي چونان چې دیوبسن سترت کول دیوب الخير کول دیوب کول او زياد کول دی بارک دایته هم پاتې دی بارہ کی رایا تا نو وی ولذین عاقد ایوانکم فاطم نسبہم من النثرۃ ور کین نسبته من النثرۃ والنسیحۃ ورepadتی او یوساله وقد ذهب المرا ایدی تی بیکی کدی سین او تا ددسی اون دی آزاد وای اور دز کی وقف تام نگی اور چینه صحۃ ولذین عاقد ایمانکم نما نه ویل <سؤال> شي چې نن څوک دي آیات لري کل <سؤال> جن عامه چا نه غوول دي خبر اځه شو ټول تا شو وقف وقف ولځي پکای اته وقف به دیوشي داسې ثابت تاسو اورئ چرته کته جانب کې انشاءل به دیو خپل خبره رورانه کی داوود موږ نه ته پرې کیسه کوي چې زما یو تا زما خذا ام صاد بنت ربيع دا غینو او دا یتیمه پاتیشو شوه په کفالت ابو بکر جاهو کې قران ماهرون ما دا غینه قران وی نور از ایمان داعي ذو الذين عقدت ايمانهم سماط قارش ويرتلم تلاته تر او ولذي ناقض الايمانكم <سؤال> انما نزلت يا ابي بكر ابن عبد الرحمن لا ياتينا لشوي دي نقض ابو بكر دغ عبد الرحمن کي کله چا انكار اسلام نه وکلو عبد الرحمن په اسلام نه ورو را روتي سلمان شوي نه راوډه طالب ابو بكر ابو بكر تما کولو چې میراث نو ور کي کله مسلمان شو نبي اسلام او امر وکلو چې سو تورک نو بقدر دي تاسو کی عقدت تو عقدت لکه چې قسم صرف ابوبکر خړلې او عقدت کی بای مفالشی په خاصه اشتراک دغه معنا بدای شي چې ترپنو قسم خړلې نو دانه صحیح ازنان او په دې کارش دا خپل ځای یو صحیح خبره وا لیکن چون کی عقدت مستقیل آیات قدرت لحاظ دې انکار نری پکا زاد عبد العزيز سماتوا من اسلام درمان کې س کوي چې اسلام نور اړی تر دی چې دی بار شو په اسلامنی بیس پهتوه هم دا چې د پې مک نه لړټ مشککې د اسلامه وړ کله چې داداخله خولله چې اسلام تراصل <سؤال> له <سؤال> سم <سؤال> دی شو حل فا قسره دهاتره قاموس و علواء علاهاد بین القوم نقوم قدرمان کیجی کم معاہدیوی او تالبازیو یو قسم پا ماندهن اغموثلسط الحال حل، حل، حل، حلب، حلب اکرج پیغمبر علیہ السلام <سؤال> و الہیل پپیل اسلام ییلت په زمانه کې و خلقد یو و زرډل بازی کې ولا پنا روا کار کې او پرواهر څه نبی رحمت علی په اسلام کې داهل خپل اشتای چې تر یو بل زرډل بازی په غلط کار کې او کې وایوما هل بالجانب بالجاهلیت چون کې جاهلیت په زمانه کې په امور ده خیر بم ډلوه نو په دې حريت کې د ریښتیا کې او کم یو ډله چې بجای دیت کې وینځي هغه د اسلام مګر تختې ہے مضبوطه یا او ک چرتا د خیر مانشي لاهل <سؤال> په کې دغه هیڅ تاک مان نه پی کولای شي لاهل وب اسلام نشته لود یو بل طرف خیر باندې په اسلام کې دغه اسلام تراتر خیر خیر اسلام د نړۍ په ځخه بخپله دا لول جدید بللو زبرې کی ضرورت نشته جدید او انتارینو د اداره کې کی دا خبره وکړه چې ورور ولیر او ستونه به له سلام په درمیان د مهاجرینو او انتارو کې د هم فکور کې اوته ویل شيولی نبیله الرحمن حدا کړو او ته به دا خبره مقصد ام داو چې لکه نه بیره سره چې مونہ کړلہ اره جہلیت د غنراوال دلونه مونہ کړل دا دلہ چونه پي ماکي باپ کې خبره دې نه پاتې شو د اهناب مذهب داو چې د مول الموالات میراث نو دا دې چې خلکو کوم خبره نه ځی کړل لا یې جواب دا دې چې ولكل جعلنا مواليشو يا اولارهم بعض شو بعضشه دناسیخ ندی او داغه منسوخ ندی المتا ترتیب بدل شو چې آیاتونه نو نازل شو نو میراث په یو د بل نوړو په عهد فقط آیات کل نازل شو نبیابه کدا جوشوا اول حق د ورته وره چې د ویل بیا چې کم دی غې نه او سببوي بیا اررحامي چې دغه نه به مولل معله نو اول نه روسته شو چېې مکمل خطب شوي وایه بابن پی المراتی تریسو مندیتی دو جیحا زنانا چی مراز بی دیت دخبل خواهن پا دیگی چی دا کم حدیث مستنیفو ذکر کرده دی دا اگه حسل ناده چی پا افتدا کی دو عمر رضی اللہ اترانو حرائی داو چی کلا خواهن یو زنانا لرا سو قتل کی او پا اگه منی کم دیت راشی نپا دا غدیت کی دا واري تاسو حق نشي دا وا عقيلو دې هغې کټې د زنانه دي کرښو چې د زنانه حق پکې نشته خلیکن عبد الرحمان یو روایت دی دغه معلومه هیڅ ټوله حق پکې دا دیت حق د اصله او د چاتهوي چې پنجاب باندې دیت را کله چې دیت په وړاندې نه اوس چې کلا دلر چامړ کو باقي دیت میراش نو عقيلو توب ميږي او بیا چې کلا زه حق ابن قيث زه حق ابن د پیغمبر علی السلام حدیث ته بیان کولو عمر زه د خپل رائے نه او دغه رائے د علی رضی الله عنه هم وا خدا غو رجوع ثابت نه ای کړهو کنه طبعا دا سوال بر از عمر زه او چې د شروي خریپره سرنګ اگر دا تیري او دا اجتهاد کې دړي پر سبب سو سبب دا غیره پر دا غیره چې تاسو په څه باندې پوي سوچو نه اگر دا رې چې د مریکم نه راسته پدې کې چې د ورثو حق رسی نو دا په اوخه چې د موت د ميت نه لګټې مخ کې د غمال د ميت په ملکي ګلچې دې مړشو په دغه وخت کې دې پخره نه ده د خروش ترام او مړې چې ګمده نه پخې تر دې امریکې نشته چې دا دې نو دیو جننه موږ نه هورایته جوړ شووا چې دې مړې دې چې هم په دې کې نشو نور ورته وبخې هم نشته وسو په دې دیتواره دېتواره چې ځکه ورکو چې چونګي پاو باندې غرم را دي نو غرم په هم راش غرم او په حدیث له اړه نه به خبرې وکړم سوچ پرې غورو پرې غورو حدیث ته متوجه <متحدث> او امره مې غطا کې وې دیت د پاره دا او میراث نه شوې ده دیت د زوځ شهند شي زاین نه معلومه کیدہ ما ترڅې د زنانه ترمطالق وکړې کینته توېل شو چې ما سنم د رضاکي حدیث ته مې دی لري نه قرقرې نه معلومه چې دا رائے د امر د ټور واریتانو په وځنانه البته تخصیص د زنانه چي شوی زنان ده نو مؤتای محمد کی روایت ده زنانه تخصیص کولی شي عمر زه هو په امینہ کېو زنانه راغله نو دا مثله دي تپوس کړه نو عمر زه هو خلقو لکه قسم او بل څه د بری کی مطالبه ته وګرځن نه معلوم زهاح ابن سفیان وی جماعت ریکره الله په عمر انور اس امرات اشم دبا چورا سرکا حدیث شمی دبا بي د دې ته خواندای نه رجوكړه عمر او احمد ابن 탈یس ساری حدیث عبد الرزق می حضر حدیث امام عمر انزوری انصہی وقال به كان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی ني تنام د زها ابن سبيان عامل ګرځول او ديهاتي لوګو باندې ديهاتي خلق وان اخرو کی ثابت